Mechanische Stufe 31 Drei Tage nach seinem Tod, seine Frau Khadija, möge Gott mit ihr zufrieden sein, starb, so sodass die Trauer des Propheten für ihre Teile verstärkte und er das Jahr der Traurigkeit genannt wurde.